Stress som chef, stress som arbejdsgiver. Det kan jeg sagtens forestille mig, at det er en stilling, et sted, hvor man er i risiko for at få stress. Jeg oplever på ingen måde noget, der minder om stress, stresssymptomer i mit arbejde som chef, som arbejdsgiver. Og det er ikke fordi, at jeg ikke har tusind bolde i luften og ikke arbejder mange timer, der sker noget hele tiden. Jeg er super travlt. Jeg kan også godt mærke, at nogle gange så, puha, så får man lige lidt sved på panden, fordi der kan være en svær beslutning, eller der kan være to ting, der klasser der sammen. Jeg kan have glemt noget, en vigtig ting, og det er ikke særlig godt. Men jeg bliver ikke stresset. Jeg får ikke den, den syge stress, som, som jeg har kendt fra før. Jeg bliver ikke uarbejdsdygtig. Jeg klapper ikke sammen. Jeg får ikke ondt i hjertet, hjertebanken. Jeg besvimer ikke. Jeg holder den gående og kan mærke, at ja, nu har jeg lidt travlt, så kommer vi over det. Og så er alting godt igen bagefter. Det er min erfaring, at der, hvor man får stress, det er, hvor man er i nogle situationer, hvor man ikke har nogen handlemuligheder, hvor man ikke kan hjælpe mennesker, som man gerne vil, hvor man ikke kan gøre det, der skal til for, at, at tingene bliver godt. Og hvis tingene er så ude, hvis de rammer ind i den kerne, hvor man siger, at det her det er en, en ting, som jeg ikke kan acceptere, og du ikke har nogen handlemuligheder, jamen, så er det der, hvor, hvor man får stress. Så kan man selvfølgelig arbejde med at skubbe sine grænser for, hvor meget kan man acceptere. Og der er jo mange vilkår i vores arbejdsliv, som vi ikke kan gøre noget ved. Og det øh, er noget, som, som alle skal arbejde med at sige, at det her det er et vilkår, de det kan ikke gøre noget ved. Så det vil jeg slet ikke øh, spekulere og bruge mine øh, min, min ressourcer på og, og stresse over. Og øh, jeg tror, at mange af de værktøjer, jeg har, øh, har lært mig, da jeg blev syg Eller da jeg blev rask Mange af de, de ting jeg har lært i processen Med at blive rask efter stress De ligger jo nu bare som, som gode vaner som, som ting jeg hele tiden Tager op og bruger Og jeg hører det også tit mig selv komme med gode råd til, til Nogle af mine medarbejdere Når jeg kan høre at hvis går lidt højt Og man må sige at at være Chef, bestem at være her i eget hus Det giver jo i hvert fald Den frihed til at gøre noget ved problemerne Selvfølgelig er der altid ressourcer, der er tid, der er penge Der er, hvor mange medarbejdere har man Hvor ligger man i landet Hvordan er været i dag Det kan der være svært at sælge Regnfrakker, når solen skinner Og hvis, hvis Konkurrenten holder mega ud Der er alle nogle ting Selvfølgelig er der ting, der påvirker i, I, I, når man er chef for sin forretning. Og jeg tænker det også, at vi har været heldige, at vi har oplevet fremgang, og det er gået øh, stille og roligt, men det betyder ikke, at vi ikke har haft perioder, hvor, øh, hvor vi har svedt og ikke sovet om natten og tænkt, er der nu til at, at betale den næste løn? Det oplever man. Man tager jo risiko øh, hele tiden, når i starten er sådan en opstartsvirksomhed, så er det jo tit all in hele tiden. Hvis vi skal købe de her varer, så bruger vi alle vores øh, likvide midler. Så må vi gøre det. Vi håber, vi får dem solgt. Det har ikke øh, på nogen måde fremkaldt øh, stresssymptomer øh, hos mig. Jeg er selvfølgelig, kan man føle en uro og blive, øh, blive bekymret om, hvordan det går. Men, men, men den stress, der gør en syg, den har jeg, øh, den har jeg heldigvis ikke øh, mærket her, siden jeg... Øh, jeg har med mit gamle arbejde. Så, så der må man sige, at det at, at drive en virksomhed, og have medarbejdere, at være afhængig af konjunktur og vind og vej, og sådan nogle ting, det er ikke der, hvor jeg har mine, mine, mine svage punkter. Det er, det, de ligger et helt andet sted på, på, på nogle på andre værdier. Så, så stress til det arbejde, jeg har, til, til det at, at, være, at være chef til det arbejde, jeg har nu, det er heldigvis ikke noget, som, øh, som jeg oplever.